«Ви що, змовилися? Будеш у мене!» Лунає не Анни а ніби чийсь чужий голос. Оленка поповзла до Анни, підхопила косу і закинула на спину. «Прошу вас, не губіть!» «Що таке?» «У нас нещастя. Мама заслаблив, вмирають. Їсти нічого в мене, братик і сестричка. Хто доглядатиме маму їх? «Смердівські дівки, такі зухвалі, не слухають її, княгині!» «Я тобі велю бути в мене!» Спокійнішим голосом наказує Анна і міркує. «Може, лагідно підійти до неї, і вона не буде опиратися?» «Тобі добре буде!» «Прошу, не беріть!» Ледь сльози, благає Оленка. «Ой, моя мама! Будеш тут!» Гостро відказує Анна і звертається до Свілязари. Скажи, нехай вона йде у світлицю і прибирає. Мог холодом обдали Оленко ці слова. Чи ці люди мають серце? Невже вони не чують, що каже їм Оленка? Ніколи не була Оленка, коли тієї бояр не знає, як поводитися в них. Що ж робити, коли вони не розуміють людських слів? Благати, знову благати, майнула Рятівна думка. «Оленка вже не тямить, що говорить. Прошу вас не беріть. Чи у вас немає матері? Мама моя хвора!» Вона підвелася на ноги, випросталася, рукою провела по обличчю, глянула на Світозару. Але Світозара, відвернувшись, дивилася в підлогу. «Ні, це бояриня не допоможе». Оленка склала руки на грудях, як у церкві на молитві, наблизилася до Анни. «Я сама скрізь, де ніч працюю, годую їх. Ось мої руки, я вам полотно, чутанке для княжого двору. І тягну до роботи, молотити жито. Я не відмовляюсь, і все роблю. з Змивуйся, княгини». «Будеш у мене служницею», – схоплюється з місця Анна. На Оленку дивляться налиті диким вогнем очі. Оленка жахається цього погляду. Ну, що ще сказати їй, невже не зрозуміє. «Поклич Тіуна, кричить Анна Світозарі. Збентежена Світозара знітилася. Так і вчора було. Певно, звалить Анна бити цю дівчинку. Так їм і треба за їхнє неслухнянство. Вона шарпнула Оленку за руку і просичала. «Проси! В ноги, княги, ні!» Оленка нічого не розуміє, що вони хочуть. Від неї, може, відпускають? Ні, обидві злі, так і кинуться терзати. Оленка падає на підлогу і зливається слізьми. «Не можу я, не можу! Ой, загинула! Ой, смерть моя близька. Що я робитиму? Княги не волає вона!» Анна скривилася, уперті які. Вона махає рукою світозарім. Поклич «Покличте вона! Нехай прожене її додому!» І одвернулася. Світозара хапає Оленку за рукою і волочить до порога. Оленка пручається, а вона з люттю штурляє її в двері і вже на порозі цідить крізь зуби. «Біжи, не потрібна ти, княгині!» «Фу, які противні!» Оленка приголомшена несподіваною радістю. «Значить, її не беруть!» Вона, не глянувши на Анну, вибігла на двір. Оленка не нещулася, як пробігла останню Володимирську вулицю, як опинилася за городом. Ось пройти ще цим лісом, і вона буде в рідному оселищі. Вже вона доходить до свого двору. Що там дома? Вона не була з вчорашнього дня. Їхній двір крайній під цим лісом. Похилилася, вросла в землю, убога хатина. Оленка з трудом відчиняє надвірні двері, вони перекосилися і чіпляються за землю. Ручка штовхає хатні двері і стає на порозі. У хаті присмерк. Скільки дають світла два маленьких віконці. На дерев'яному настилі лежить нерухома мати. До неї припали дітлахи. Оленко радове гукає білявий хлопчик і кидається до неї. А ми мамі води даємо, намочимо ганчірку і долоба. Оленка обнімає братика і спішить до матері. «Як вам, мамо?» І хиляється вона до матері і дивиться на її змучене обличчя. «Що тобі, мови, дочка?» Питає важко дихаючи мати. Почувши Оленчину відповідь, вона посміхається. «От мені є легше». Вона суткується під виспі голову, тягнеться до Оленки. «Не треба, не треба, мама не ворушиться». Оленка цілує матір в шорсткі сухі губи. «Мене відпустили, і тепер я буду дома. Вона кидає погляд на вогкі чорні стіни, на поламаний притулений у кутку стіл, на похилену лаву. Чи таке вона бачила у князівських світлицях? Якби в сухому лежала мати, вже давно підвелася б. «Нічого, мамо, все добре, я буду полотно ткати». Вона підійшла до верстата, провела пальцями по начинню. Буду ткати, нехай їх лихо візьме, нехай одягаються». Сіла, взяла в руки човник і пішов він блукати, тягнучи за собою нитку. Мати застогнала. Оленка кинулася до неї. «Що, мама, пече мені всередині, і голова гордить». Що дати матері, яких ліків? Оленка намочила біленьку ганчірку в холодну воду і поклала на материн лоб. Отак ліпше мені, прошепотіла мати. Отак легше, холодного ще. Оленка дала матері напитися. Хлопчик і дівчинка принишкли на лаві. Вони раді були, що Оленка повернулася. Тепер можна побігти погратися. Тільки. «Їсти хочеться, вдома немає нічого, ще ввечері з'їли вони кусень хліба, залишений Оленкою». Хлопчик набрався сміливості і підійшов до Оленки, на вухо їй, щоб мати не чула, сказав «Їсти хочемо, сьогодні нічого не їли».